De sorte spejdere på betræk Med Anders Breinholt og Anders Lund Madsen. God eftermiddag og velkommen til... Ellers skulle man nærmere sige... Good afternoon and welcome. Good evening Europe. Fordi at uh, Anders og Jens, mine to uh, kolleger her i studiet, har jo været i udlandet. Hvad hedder det på dansk? Det hedder... Oh, jeg har glemt det, jeg har glemt det. Jeg det hedder det. Velkommen hjem. Hvad hedder det? Welcome back. Ja, hvad hedder det på dansk? Velkommen hjem. Ja, det er ja. Det, det, det hedder på dansk. Vi lige kom ud af flyveren. Ja, det er faktisk ikke engang liv. Solbrændt og lækre. Du lytter til De Ture Sparta her på tre og oh, ja. i går aftes i London, der havde programmet her to udsendte. Den ene var undertegnet, og den anden var Jens Brandgaard Poulsen. Og øh, vi netop lige landet med... Øh, med noget fly. Med 25 der. Sars SK 501. Og oh, ja, Jeg er jetlag. Jeg er jetlag. Oh, ja, har også totalt jetlag. Men det er, når man har været væk... altså Vi tog, sted, vi tog afsted i går, efter man ikke går aftes kl. 18.15, og kom hjem lige her på lidt tid. Ja. Det er øh, en oplevelse. Jamen, det der er det fede ved at komme, altså, det jeg bare glæder mig til, når man har været lang tid, det er at komme med og læse nogle danske aviser, og bare at se, hvad der er sket, når han kommer hjem, ikke. Også det danske mad, ikke? Jo, jo, jo. Jo, sild. jeg skal bare have noget sil. Ja. Jeg skal have lavede jeg tror, jeg skal have dyrlægen i aften. Og... Ja, Robert pirater. Piratas, ja. ja. Det er helt vildt, mand. Men det er godt at have hjemme. Det har ikke været det samme uden. Nej, men tak. Vi var jo som sagt i London i går og øh... høre. Vores veninde, der hedder Soko. Soko. Og øh, vi skulle helt mange gange for Soko. Uh, hun glæder sig meget til at komme og spille den 8. juni på voksov i Aarhus. Uh! Og den 9. juni på øh, Loppen i København. Til det der nu er jo, øh, officielt en skandinavisk turné. Det er en skandinavisk turné, og øh, det der også vil ske, kan man godt sige... Black scout Tour. F Fredag den 8. juni, der går vi på sommerferie. Der sender vi vores sidste program. Ja, vi holder det, der en kort sommerferie. Ja, vi øh, holder en... Øh, altså, vi holder bare det der industriferie, ja, ja, Vi holder jo ikke sådan nogle tre men vi tager lige... Øh, der. Vi har også bare, fordi lavet det er så hårdt. Vi har, man prøver at det, vi, at lave vi har sendt nu 56 programmer, og jeg har overvejet, ja. at vi skulle stoppe nu og gå i gang med at skrive noget comedy, og så øh, simpelthen få øh, et tv-show eller et eller andet. Bare lave det i stedet for det her. Bare de tre måneder til at puste ud. Ja, det her, det er simpelthen så hårdt. Men der har vi øh, valgt, at øh, fordi der ikke er ikke nogen, der vil have noget comedy for os. Så vi laver radio. Ja, vi laver radio og øh, har sagt, hvad der er det, vi kan finde ud af. Vi ja. behøver sikkert at os ud af nogle andet comedy. Men Løj. til gengæld kan vi også finde ud af at lave radio, og nogle andre er måske bedre til comedy end radio. I don't know Hvorfor if you get the points. Okay, der shooting out over comedian ja. canons. Øh, jeg er så glad af mange årsager. For det første er jeg glad, fordi at jeg er til. Ja. Jeg er glad, fordi at, øh, at der er, der, der, jeg har noget stoppe til om morgenen. Ja. Og jeg er glad, fordi I er kommet hjem med øh, læsset med oplevelser, og ikke mindst lydbånd, ja. hvor I fortæller ja. øh, om jeres oplevelser. Vi øh, kommer til at fortælle meget om vores oplevelser, de øh, otte timer, vi var i London. <laughs> ja. Og det ene nummer, vi nåede at se med Soko. Og høre med Soko. <laughs> men, uh, det var så hendes ekstranummer, hvor hun spiller på ukulele, uh, hvilket ikke var særligt godt. Så, men nej, lige, Jens og jeg tager ja. til London i går. Kl. 18.15 flyver vi. Ja. Uh, lander i London Heathrow International Airport kl. 19.10. Kl. 19.25, eller ja, 19.30, 35, sætter vi os ind i det, det er tog sådan hurtigt hurtigtog, der kører fra Lufthavnen ind til London. Prøv jeg på Paddington Station, og med undergrundsbanen der, med metroen, med tuben, som vi siger, også der kommer meget i London, mm. øh, og ud til uh, Tottenham Court Road station. Tottenham Court Road. Og så uh, I get, we get a little bit lost there. Huh? Mm. Så uh, med det, der sker, det er så, at vi kommer ind ja. på det her spillested, og vi når at høre det absolut sidste år af Soko. For hun gik på kl. 20, og vi landede, som sagt, 19.10 i den anden ende af byen. Men... Jeg skal lige høre en lille detalje. Mm. Ej, jeg kunne ikke vindste. Finansiering af den her luksustur. Jeg kan forstå, at I også boede på et tristjern til. Øh, er det noget pladseskab noget? Jeg kan sige, at det, det er Radio eller er det Det egen er rent faktisk øh, vores programbudget, der har betalt øh, turen. Så det er lidt mig. Du har været med til at betale. Også lytterne, nu har været med til at betale. Og Ej. vi håber på, altså man kan sige, de penge er gået godt ud. Det vil jeg godt understrege. Det der skete, ikke, det er jo, man kunne have sagt. Skal de overhøre musik på statens regning? Uh, det var lidt planen, ja, men det nåede vi så ikke. Uh, so, so, uh, men det, der som også var det vigtige for turen, det vi nåede, det var at uh, give vores franske veninde hånden og fortælle, at vi fandtes. Og ikke mindst også hendes... Uh... Hold da op! Uh, det jeg... stærkt, at vi først kom ind. Hun er, ikke... hun er jo så ikke lesbisk, som vi troede, kan jeg fortælle. Men det er en anden sag. Nej, hendes manager Richard snakkede vi med. Og... Richard. Richard. Uh, uh, de... Og uh, det endte så med, at uh, alt er godt, alt er nu timet, og derfor kan vi sige at den 8. juni spiller hun i Vox, hun. Vauxhall, Aarhus. Vi sender som vores er sidste præmiere. Tunepremiéreren og så spiller hun altså, i København. Så der en stor finale i København dagen efter. Mm. Billetterne, de går til salg på mandag. Hvor, mm. hvornår og hvordan? Det ved kun Gud. Og også her på programmet. som er lidt det samme. <laughs> så sidder vi med se og høre, og var jeg bare glad for, når jeg kommer hjem fra, øh, fra udlandet, ikke? og så bare kommer ind og så hvad hedder det øh... Få se og høre igen. Prøv nu, her. skal jeg fortælle noget rundt til, hvor jeg stopper musikken på jer? Okay. Det er fordi vi spiller det her remix på jer. Nej. Det er med dårligt, der. Vi skal, finde, vi skal spille den rigtigt. Jamen, imens du leder for den, skal så ikke? Jo. Nej, du kan da også bare finde den. Jeg vil bare sige, at vi starter startede med Just Jack og nummer, der hedder... Stars in, in the Rise. Rise. Og vi spiller det, fordi er det i morgen, der spiller Just Jack direkte her i, i din radio. Ja, jeg er lige her. lige ja. her. Så er det rigtigt, når vi Sådan. Og øh, velkommen til programmet om lidt en programoversigt. Og jeg kan sige, at vi kommer med et indslag i dag, uh. som vi går over i radiohistorien, som et af... De bedste rekonstru rekonstruerede yeah. radio moments. Mange har forsøgt det. Og jeg vil bare spore engelsk ord hele tiden. Yeah, I mean, Nogle af de so absolut bedste radio moments yeah. i Danmark. Welcome back, guys. Yeah. Thank, Thank you. you. Thank you, love. Thanks, love. Pleasure having you. Pints, pints, pints. Yeah. Yeah. Cheers, well, mate. Cheers, cheers. Put Lortbladet, det er onsdag, det er fordi, at øh, der er en i fredag, så har tænkt, Vil hvad? vi tænkt, ved du hvad, vi sætter lort ud onsdag også. <laughs> øh, og der er jo øh, selvfølgelig forskellige historier. Også. Ja, det er der jo. Det er der, jo. Øh, der er andet der? Svending Dalgaard, og skal jeg lige give Sv Svending respekt igen? Det tror jeg nok. Øh, Svending, øh, også fordi, hvis man går ind og læser Svending Dalgaards blog på TV2, så har han jo stilt nok til ikke at oprørre sig længere. Naturligvis, det er der angår ingen grund til. Mm -hmm. øh, Den giv er barberet. Så er der jo de afslørende billeder. Kun i ser Hør. Her ryger karrieren. Det er øh, Morten Messersmith, der valgte at drikke så stiv og alt det der initiativligt Eller Sidste han. fredag. Jamen, han drikker så i hvert fald beruset. Mm -hmm. Jeg tror også, han er enig med BT og alle andre, i at han, er beruset. han var meget beruset. Nok Men nok. han mener jo ikke, at han har hejlet eller øh, sunget nazisange. Og det det der er da helt, helt spændende. Øh, BT mener det jo. Øh, ser Hør øh, skriver, at de er ikke rigtig så om hejle. Og han nok heller ikke har sunget øh, nazisange. Man kan sige... Man ved jo, at den sang, hvor Messe Smidt sangede, sunget, det var Deutschland, Deutschland, Yvarlis. Det var jo øh, nationalmelodien der inden i de, de inden sorte årti. Ind til midt i 40'erne. Ja. Øh, så de, jo, måske er det en sang. det skal jeg ikke kunne være Det er jo svært at sige, altså, det vil sige, det er lidt uheldigt for at se at høres vedkommende var jo, at de rent faktisk havde en fotograf med ved bordet. Og der kunne man måske godt have forventet, at denne fotograf ligesom havde... havde Tag billedet, hvor han hejde. Ja, men der kan man så heller ikke... Ud af, at han ikke har gjort det, så deraf slutte, at det ikke er sket. Nej, naturligt. Fordi der skal man nok se og ja, høre fotografer ja, lidt mere ind. Det er det, men man kan sige, at Morten Messerschmidt vælger altså at sidde i grøften i et privat selskab og går fuldstændig amok, samtidig med at se og høre har deres årlige grøften, frokost. Ja. Det er et rigtig skidt tidspunkt, Morten. Det har du sikkert også fundet af nu, Eller nu når er du smag. er i Serbien og ser på... Hænekamp. Yes. Og, øh, Men det er jo er noget, vi nem... glæder os til, fordi vi har senere den store reenactment. Det er nemlig en del af vores, øh, vores programoversægt, fordi at vi, ja. vi har... Vi må ikke spille... Vi kan godt sige som det er. Vi må ikke selv spille det der bånd. Der er optagelser derindefra. Ja, ja, ja. Vi øh, må ikke spille øh, nej, de rigtige bånd. Nej, opholdsret. Så vi øh, rekonstruerer. Ja. Ligesom når du ser Station 2 og, og Michel Billage, eller hende den anden, øh, står ja, derude. Nils Niels Brink. Niels Brink er jo en rekonstruktion. Han er en stor rekonstruktion. Han, jo, ja. han findes jo ikke i virkeligheden. Rød zone. Se, nej men prøv at høre, faktisk der var en uh, udsendelse i tirsdags. Det også, det er mandags. Det var mandags, <laughs> det var onsdag, det var mandags. Det var en omrejser, rejser det var dagene, yeah, det var et flere, oh, flere yeah. steder, London, Paris, Japan. Uh, yeah. øh, hvor at de fulgte øh, kredsløbsrøgdykkerne hos Københavns Brandvæsen. Oh, yeah. Og øh, Nils Brink, han speakede det sådan som om, at røgdykkerne, her kommer de rigtige røgdykker ud til det lokale brandvæsen. Så skal de sige, at alle sammen var i Københavns Brandvæsen, de er alle sammen uddannede røgdykker, de her var bare uddannet højstribs så de kan være inde i iltbrand længere tid det fremgik jo det ikke af programmet men det fremgik at det var de bedste brandmænd i Danmark det skal jeg ikke kunne sige om de er men de er ikke det eneste der er også nogle nødkurser men okay det er fint nok det blev, det blev meget sprigt. internt. men hvorfor det? hedder det kredsløb er det ja. så kan de være der længere ja, eller hvad ja, hvad øh, skal lade være med at gå ind i teknikken for jeg kan ikke skues det selv men en almindelig øh, røgdykker har en trykflaske på ryggen ja. med noget ild, ikke? Sige... og så er han med luft i og så går han ind og så kan han være inde i maks 25 minutter lad os sige, det kommer hen på hvor tyk han er hvor deltidsbrandmand tyk hvor han er, er eller om han er rigtig brandmand eller, øh, eller hans sveder, eller hvad det er, ikke? Du ved, det kommer an på din fysisk form, problem, men ja. jeg mener, det er cirka 25 minutter. I kan ikke hænge mig op på det. Det mener jeg da. Og øh, så skal man ud og fylde flasken. Det, som et kredsløbsapparat gør, det er, at øh, den genbruger den luft, eller den, lille, den luft, som du har i apparatet. Så der sidder også en lille flaske derinde, øh. men det er den samme luft, du genbruger hele tiden. Det er der problemet. En lille det er, luftfilter. Er, ja, ja, ja, det kan man sige, men det er, ja, ja, ja, ja, ja. at øh, det er meget hårdere, fordi at... Øh, luften i apparatet bliver meget varm ja så præcis, præcis præcis derfor er det På samme meget fysisk meget hårdere men de kan være i en lille brand meget længere tid Kevin Costner i første åbningsscenen i Waterworld hvor han jo også laver tak. det samme bare med urinen. ja men det er det var han <laughs> sammen med ja, princip jamen, det er og der er varmen jo også et element <laughs> Kevin Kostner hvad bliver egentlig ham? ja yeah. øh, Programoversigt er også fartbøde -billeder. jeg vil bare også lige sige at så er der jo øh, i se også Premiere på Barkens Hvile. Er der det? Og øh, det er jo øh, Torben Lund og hans mand, Claus. Ja. også, De er med i vores rekonstruktion senere. Ja, så er det Maria Askhave. Aske, ja, som jo er kæresten. David Oves. Øh, er det gift? Og så er det Lillepalle. Er det Lillepalle? Lillepalle. Mm. Han øh, altså har svært at fået gik, og det er jo selvfølgelig synd for ham. Men så er der et billede i, se høre, mm. fra Premiere på Barkens Hvile. Man bare ikke vil se Flemming Krøl. Stå med lidt, eller meget spredte ben. Fem krøl, som jo er revikkøbingskongen. Revikkongen også, Hæ? mens Lillepalle hopper op ovenpå ham. Kan rigtigt? Prøv at se billedet? Nej, hvor sødt. Jeg vil vise dig op for en webcam om lidt. Der er ikke nogen problemer i det med at gøre det i forhold til. til ophold, ophold, nej, fordi det er som om, politiet blad. blevet. Lillepalle har en gang dusk på, men den skal vi ikke komme nærmere på ind her. Lillepalle er med, med en meget respektfuld mand. Der I? bliver ikke fra den her programs side øh, sagt noget nedværdigt omkring Lillepalle. Naturligvis ikke. Han har på alle måder gjort, hvad han skulle her i verden. Og så også lidt til. Nu, øh, når vi så er ved kriser, ja, eller ja, vi er ved alvorlige ting, så øh, er der en historie omkring øh, en uh, cirkusmand som øh, Ekstra har en stor historie i dag, omkring en øh, pige, som er blevet voldtaget i forbindelse med, at cirkus var i byen. Ja. Øh, det, er en ret, det er selvfølgelig ikke noget, vi skal gå grin med, men der er bare nogle øh, ting ved den her historie, vi lige skal have frem i lyset. Ja. Også fordi, at, at vi har jo mange cirkuskyndige, Carsten, Herinde. vores filosof ved Valumseo, om Sirius. rejst jo med Dalgårds Tivlig. Ja, og øh, var i ø, flere sæsoner udstillet som den skæggede dame. Det er helt rigtigt. Ja. Kære lyttere, mm -hmm. nu skal vi til <laughs> ja. noget, jeg har glædet mig meget til. Vi har øh, været efter Morten Messerschmidt. Øh, måske... Øh, også for meget. Også for meget. Måske øh, berettiget, måske ikke berettiget. Det er det, der er spændende. Øh, men i hvert fald nu, der kan vi... Jeg ved ikke, vi skal jo ikke sige undskyld rigtigt, fordi der er ikke er noget undskyld, øh, men se og hør. Ikke også, der er sunget. Kan jo altså i dag præsentere billederne af Morten Messerschmidt, som ikke er rigtigt. gør noget i tvivl. Så Arne Ullum igen Hose. har du bare lavet en god historie. Men det, jeg vil sige, der er, vi har rekonstruktionen. Vi har altså ikke det rigtige bånd, fordi hende der Dot Weissmann Ej, hun er og Liselotte Lomand, hun har spist fire af Plus Dot Prøv at høre inden der lige så lott mand, mm. Morten Messerschmidt er en sød fyr. Jamen, du har været i Big Brother, verdens dårligste tv-program, mm. sammen med ham. Mm. De har haft sex Det ved man ikke. Jeg har trukket de dem ikke tilbage. Den er, det gør han ikke. <laughs> <laughs> ja. Men nu, Nå. en rekonstruktion af Messerschmidt's dag er i det, Tivoli. Og jeg kan sige, uh, Arnes, det er dig, der fører en historie. Ja, jeg er uh, Vi starter med Torben Lund og hans kæreste Claus, hans mand Claus. Ja. Uh, altså, det, for lige at sætte scenen, så er det jo uh, i Tivoli, Mm -hmm. øh, det er grøften. Ja. Og jeg ved ikke, kan, kan du lægge noget grøften Næ på? Eller? Ja, Først, jeg kommer lige gående heller, ikke? <laughs> jeg det, der det Så Det er høre, det der, så det er Lund, der så, Lund. Sådan. Nå, ja, så kommer gående ja. ind i tivoli, Sådan. Ja. De er på vej, ind her. Det er fredag aften, øh, tre uger siden, og de er på vej i grøften. Morten Messersmith, <laughs> han er jo med i grøften på et afbud. Jamen, så kommer han nu, så er de inde i grøften. Så, så er de inde i grøften, grøften. Så. Ja. så er de kommet ind. Sådan der. Og der sidder Morten allerede øh, ved bordet sammen med øh, fotografen for at se og høre. Og så sammen. <laughs> der sidder Morten Messersmith og, og se og høre, ikke? Ja, snakker de sammen. Og ved den anden end af bordet sidder så Dot Weismann og Lislot Lomand. Fra bagens okay, ja. hvile. De kommer her. Ja, de sidder og snakker også over <går> ved den anden. <går> ja, ja, der sidder de over ved bordet der. Så er uh, Liselon mand, hun kommer lige her. Ja, <går> ja det er rigtigt, og så kører snakken ind over bordet. Skal vi have en snaps mere, spørger de, så ja. svarer de. Ja. <går> ja, det kan du regne med, vi skal have, <går> <med>, ikke? Det <går> Det kører jo sådan set fint nok på det her tidspunkt. Men det er jo også berømt, skal vi sige, for sin skibelapsgård, som de nyder ved nabobordet. Nemlig. Og ved nabobordet... Der sidder og Hørs redaktionen i deres årlige fest. Der sidder og Hørs redaktion, siger du. Ja, ja. Ja, ja, ja. de sidder jo lige her. De er her. Kommer vi ind til at bord? Vi lige her med mikrofonen først, ikke? Så kan vi se, at folk kigger på dem. Det var nok mærkeligt lyd, der. De der så, med bordet så sidder de der med det sidder jo lidt væk kan vi se for det tager ja, et tid at komme derhen med mikrofonen men det er tid at vente på, det er, Ej, lovet på den måde. det er ved at vente det er ved at vente det var da giberne af dem var det ikke? jo det var giberne af dem at snakke ja. der har fået for meget igen ja, jeg med jeg høje det høje talje i buksen der nå men tilbage til bordet det handler om hvor der stadig er fest og farver og hvor Dot og Lislot jo nu er ved at blive godt overridslet det er svært at styre lidt navn. Træerne er det samtidig. Åh oh, ja ja så de der. Samtidig i den anden ende af byen tager en fax ind. <laughs> Faxen? Faxen kommer ind. <laughs> og så så begivenheden far. Det er på det her tidspunkt, at Morten Messerschmidt rejser sig op og begynder at synge. Har du fundet den Jens? Ja. Kom hen er den? <laughs> Han er som nej, han har ikke rejst sig op nu nej, nej, Han sidder så ned igen, og vi skal lige overhøre Hvad sker der vi se og høre spor i øjeblikket øh, der sker det her. <laughs> Der sidder og siger, at jeg hører og hører snakker Kan du høre det? <laughs> Lad os lige følge lidt med i deres samtale Mens at Morten får et par Fadbamser til Ned, fordi at der skal jo lidt Det var Morten på at høre. Han er lige på toilettet. Vi ja. var med på toilettet, kan jeg høre nu når der kommer noget ind, så skal der også noget ud. Høre, så er det. en. Au, så au, au, Ja, men det vi ved jo, Morten Messer smittet. Det er måske den overste beskyldning, han kommer, men er god nok. Ja. Han stod jo og pissede, undskyld, Så det var det, han gjorde. Lod vandet. Ind over billetsattet ved baljerne. Ja. Der gik han jo altså over, og det er det, vi hører nu. Nå, men tilbage til restauranten, og ja. der øh, sidder vi her ved, ved bordet. Øh, Se jeg høre Se jeg så hører. vi blive højrøstet. nu Se og høre Snakker sammen Godt så Nu skal vi vel også snart Hvad med snart. Torben Lund Er han stadig med? Uh, oh, nej Det skal du ikke spørge om Eller jo jo jo Åh oh, fuck Torben Lund ikke? Uh, jamen de sidder og kiss misser lidt Og ham og, ham og klaus ikke? De sidder der over og varme var, var, op okay. oh, Og Dot Weismann På det her tidspunkt Forlader Dot et selskabet oh, siger farvel Men kommer straks efter tilbage igen Og oh, du gør hun her Ja, ja, ja. Der var hun. Godt så. Og så er det, der det. så nu sker, det er nu godt er nok. At, ja, vi stopper ja, ja. lige. Tak, tak. Klar. Så så lige klar. Så tåben. Tåben. Men så det, det, der en. så sker, det er jo pludselig, pludselig, pludselig, pludselig. pludselig. Rejser. Morten Messerschmidt sig op. Ragnar Ruttis til Lærkman. Står oven på bordet. Åh. Oh. Oh. Begynder. Hvad sker der med man her? Det er jo her vi er vi. Fuldstændig klimaks i rekonstruktionen. De helt afgørende sekunder. Og Morten Nesmidt. Det her lyden, den hedder så den operationsstue. Det der sker nu, det er Morten har fået nok. Hallo? Hallo? <tryk> Hallo! Hvorfor sidder jeg så siger hallo? Nå, hvad lavede du ikke den af? <laughs> og så, samtidig... <laughs> hvad sker der nu? <laughs> og her, så... <laughs> <laughs> så er der skibbelapskovski. Og på den måde sluttede af aftenen, og jeg må sige, så vidt jeg... Øh, mens vi stadig lader selskabet fortsætte så vidt jeg kan se så foretog med så ikke noget ulovligt den aften. Det tror jeg faktisk den jeg, jeg ikke han gjorde. Ind i forbrydelse består vi lige at gå øh, i bakken eller i grøften med, med så mange mennesker for bakkenvin. Det der jo sker til alle andre som vi heller ikke ved det er ja. at han har været ude på toilettet på også hører vi er, vi går lige derud igen. <tryk> <tryk> Og Morten får simpelthen Han får simpelthen nok Ej, det er Nok, nok af, af snaps, kan man sige ja. Æ, Og han vågner vel op med det, man kan kalde moralske tømme yeah. en, Dagen efter, <laughs> simpelthen oh, ja. Sikkert over en aften i byen ja. Sikkert over mange knapper, jeg skulle have styr på det okay, Jeg var. synes, du gjorde det rigtig godt, jeg vil godt give dig 10 Tak, min ven Efter den nye og den gamle? Efter den nye hmm. jeg skal få lidt noget musik Og <laughs> ja, det kommer her sådan. Sådan, det var meget godt. Ja, jeg synes det gik godt. Det var dejligt. Og det var dejligt for jeg have konstrueret. Morten Meldersmith rense. Tilbage i partiet på ham. Vi skal have mere sjov. Der er Sådan langt noget. mere sjov i ham. Vi har øh, ikke stoppet endnu. Ja. Nu sidder du og tænker, ah, var det nu det rigtige? Ja. Det kan vi sige, det var det, fordi at... Øh, <tøk> vi har jo rekonstrueret nogle optagelser, som ikke er blevet rekonstrueret før, Nej. og Anders, fortæl, hvad det er. Det er dagen efter. Det er hjemme øh, fra privaten, og det er øh, øh, Lise... altså tit, man tænker, hvad skete der egentlig sidenhen? Det er vel egentlig Liselotte. Ja. Sådan, sådan. som vi informerede. Så vidt vi ved. Eller, der, det ved vi jo ikke. Nej, vi Men er... lad os lytte med. Vi er os... hjemme og i hvert fald. Det er vi i hvert fald. Ja. Ja. Han ligger og snakker i sengen her. Oh, og hvad det? Og det er vel Dot, dot Lomand? Nej, det, ja, det er i hvert fald nogen fra Bakken-svilen, ikke? Jo, som er der hjemme. <laughs> og, så, og så går det galt. Pludselig så rejser han sig jo op. Ja. Øh, og løber. At, og løber. Borgen, så løber han simpelthen bare ud, og så kan man bare høre, at han har simpelthen så travlt. Og <laughs> så lige pludselig... <laughs> Så tænker man, er det Torben Lund, der er med derhjemme? Respect! Altså. Ah. Messersmætter har jo også udtalt, at det var hans meget gode ven, yeah. Æ, Torben Lund. Og det ville Torben Lund så ikke rigtig være med. Okay, så har vi. Åh, oh, Åh, oh, hvad sker der? Ah, hvad sker der, en lille pus? Der skulle der flamme en krøl. Flamme en krøl. Du siger flamme krøl også med. Ja, tak, tak, tak, tak. Sådan. Det er jo sætterier. Ja. Sådan der. hej hallo, hej, hej hallo. Hallo, halløj. Halløj, halløj. Og velkommen til the second round, the second hour of this radio show called The Black Scouts. Og øhm, mm. vi øh, var jo over Soko i London i går, og øh, der er et lille interview kommet ud. Er det ikke rigtigt, Jens? Ja. Jo. Og det jeg correct. glæder mig som et barn. Jeg har grovklippet. Ja. Det var grovklippet. Ja. Øh, interview, vi lavede i går med, med Soko, som øh, vi skal høre den her time. Then you can hear Anders Breinholtz speak very good English. I just have the best. Så det. Anders, Ær. hvad laver du? Jeg kigger ud af hjemme, og der er et indslag i øh, dine kæledyr, der hedder... Vask din mis. Og det kan så, jeg godt tænke mig at... Ja, men er der ja. nogen grund til at gå i det? Nej, nej, nej. For nu er jeg går ned og bare yes, til. Yes, yes. Sorte pletter på tungen er også et andet indslag. Så er man pest. Øh, ja. Og hvis man har sorte pletter på tungen, så skal man enten levere at spise så mange pirater, så det skal man gå til lægen. Så er der hundefuldskab øh, rundt om lægens bor ved Peter Kordoff Geisling. Den mand er der også alle steder, undtagen <laughs> <at de> arbejde. <laughs> og, <også>, undtagen i <laughs> sin lægepraksis, hvis han har en sådan. Det er der for. Men, øh... Men han har tid til at lave en knæspændende brevkasse ude i hjemmet, som vi også er blevet, der har vundet Dils knusen for sagen. Kunne han ikke spørge John, hvor hans kalender var måske? Jamen, det er jo det tror jeg, eller ugebladet, det tror jeg sgu oh. ikke, den går du. Men en, en sjov uh, anekdote fra Grønland med alkohol. Som øh, Paulup Geisling fortæller. Nej, som egentlig fortæller ikke Paulup Geisling. Margrethe fra Morslet. Det der er jo sjovt, fordi Paulup Geisling har jo lige næsten været på Grønland. Der, ja, det er ikke andet end to år siden. Hvor side. han jo blev bedste venner med kronprinsen, og nu ved jo alt om, hvad han går og laver. Ja, der det var jo sådan så, at øh, Paulup Geisling øh, tog jo over øh, for Reimerbo. Som, som kan jeg fik en. Nej, det har jeg fundet ud af senere. Han gav ikke op. Nå. Han fik en vigtig opgave hjemme. Og så var det bare, at øh, Reimerbo's beskedenhed forbød ham. <laughs> Anders Lever. Rænmer Bros beskedenhed forbød ham at sige, hvad det var for en opgave, fordi også, det er også en meget vigtig opgave. Uh, så derfor fandt han på dækhistorien med, at han ikke kunne klare kulden. Selvfølgelig kan Selvfølgelig ikke, klare kulden. Jeg er ligeglad, glad, at de lyde, Du får mig ikke. <laughs> så var det, at Peter Kortup Geisling på to døgn fik beskeden. Peter, kan du gøre det? Er du mand eller mus? Respect <coughs> the car. Sagde Peter og Geisling, og så tog han afsted. Og så gik der vel ikke andet end to-tre minutter, så var han her. <laughs> så er han skudt en sel, og så blev han perlevender med kronprins Frederik. Og øh, det der var klimaks i den historie, det var da Peter Gorgersen kom hjem, og han udtalte til medierne, at før jeg mødte kronprins Frederik, så havde jeg indtryk af en meget, meget dygtig ung mand, vel tital. Men efter at møde ham, må jeg sige, det er blevet en set rent, rent. Om sådan nogle formulering behøver man ikke gå på arbejde. Sidst i 70'erne var min bager bagersvend hos Asiats eneste bager. På det tidspunkt var der ikke ret gode forbindelser om vinteren, og alle varerne var dyre. En særlig mangel var gær. Åh, fuck, hvordan lyder der fik du mig. lyder gær? Ja, sådan. Den store aftager var selvfølgelig byens bager. Respect! Det er også kendt, at i Grønland brygger man miak. som er hjemmebryg af humle, og rosiner. Der tror jeg med. Det er meget præcis af en Da der var begrænsninger på ølkøb, holdt man nøje øje med gærkøb, og på et tidspunkt var bærens gærkøb lidt for højt, og derfor aflagde bestyreren et uanmeldt besøg. Da svendene så, han kom, så smed de alt hjemmebryggen ud af vinduet, med det resultat, at hundene begyndte at æde humlen og rosinerne. Og da hundeejeren kom hjem, så så han, at hundene var syge. Og da hundegalskab var udbredt på det tidspunkt, kontaktede han lægen på sygehus, som straks kom. Han studerede også, han også noget over hundens opførsel, men da der, han kom dem nær, kunne han lugte, hvad de fejlede og sagde. Disse hunde har ikke hundegalskab. De er fulde. Og så gjorde han det eneste rigtige, man kan gøre med. Fulde hunde. Men eller som Peter Gortrup, æh, Geisling svarer, kære Margrethe, tak for din flotte historie fra Grønland. Det må have været en erfaren læge i havet, ellers så havde han, siden han uden videre kunne konstatere, at hunden var fulde. Godt set. Altså en læge, der går på arbejde. Vent ja. Hvad det? Den hund, på lige her. Mm. Og nu et stykke musik. Nemlig, Men prøv at høre, nu spiller vi et nummer. Ja, jeg ved det godt. Med Imogen imo heep. Øh, jeg jeg vil, noget, jeg noget jeg vil godt tage ansvaret for det. Nej, nej, nej. Jeg ved, det ikke. går også, og jeg, og jeg kan muligvis også komme til at spille det i morgen. Jeg er bare rigtig glad for det. Ja, men til gengæld så vil jeg godt sige bagefter. Der øh, har vi måske nok en, øh, jeg ved ikke en verdenspremiere, i hvert fald en dansk premiere, ja. På det nye Interpol-nummer. Yes. Interpol, som ligger meget, meget nær. Oh my. Oh my. De spiller Danmark den 27. juni. Koncerten er svært udsolgt, men vi spiller deres nye nummer, der hedder Heinrich Menjøber. Som er yes. jo heimelig. Er det ikke Heimlich? Jo, der. Nu ringer du på telefon fra Regionalhospitalet Ringkøbing. Tag den, tag den, tag den. Det kan være, din udrykning. Det kan være, det er et Hallo? Er en undskyld? Så er jeg trykker forkert, at jeg skulle have fat i skat. Nej, men det er også. Det også. Der... Er det? Ja, eller vi ja, er da ret sød i, eller... i hvert fald. Er det Har du Marianne Ravn der så? Nej, desværre. Øh, jo, øjeblik. Skal vi stille op? Jo, øjeblik. To sekunder <laughs> Jeg skal bede om Marianne Ravn, ja. Det er Marianne Ravn? Ja, hende skal jeg da gerne tale med. Øjeblik. Det er fra Sygehuset. Den. Er vi klar ja. til øh, at ringe op til? trend som jo er efterhånden er ved at sætte sig tungt og øh, vældig på øh, hele uh, trend-scenen i Danmark, efter at Dennis Knudsen ikke rigtig træder i karakter i sin ude hjemme opslag hver eneste uge omkring, hvad der sker hmm. i miljøerne. Har vi forbindelse? Det har vi her om lidt. Sådan. Vi har et trendpanel. Det er fire piger fire unge øh, damer fra ja. kvinder fra øh, Christianshavns Gymnasium. Det er øh, Som vi ringer op til hver onsdag for at høre, hvad taler vi om i næste uge? Hvad skal vi have spise? Hvad er ligesom trends og tips ja. inden for fire kategorier ja. i den kommende uge? Og hallo? Hej. What's up? Oh well. Yo, what's up, dude? det What's up? Det cool, Sofie van Dijk. Ja. Du er vores trendforsker. Ja, og kan du du er lige blevet færdig med skolen, kan jeg forstå? Ja, det er jeg. Altså, du er gået ud af skolen? Nej, bare for i dag, nej, nej, nej. Sjovt så meget, du ved om trendpanelet, Anders Jamen, jeg er meget inde i deres i deres Sofie. Mhm? Der er fire... Kategorier. Ja. Der er mad, der er mode, der er accessories, og så er der samtaleemner. Samtale og ja. det er altså mad, hvad vi kommer til at snakke om i næste uge. Og jeg er jo øh, meget interesseret i netop i denne her uge, fordi at, øh, der er jo en heldig dag. Præcis. Hvilket betyder, ja. at vi jo får... Øh, vi har vi, vi virkelig mulighed for at tale med folk på fredag. Vi har bare en dag, hvor vi måske skal være sammen med familien. Det er og vi skal spise ja. videre. Og sild. Ja. Og dyringsnatmad. Øh, Værsgo, kategori nummer et. Tak, tak. Ja, men det er sjovt i firete, fordi at ø, denne gang, så har vi fundet af, at der er nogle visse interessante sammenfald i vores, ø, i vores hot og i vores not. Fordi ja. alt det i hot, det er noget, som er praktisk i naturen. Og alt det i not, det er ting, der er overfladet i. Og så kan man jo gå ud i naturen på fredag, for eksempel. Nå, er I klar? Ja. Yes, det var en god betragtning, men vi er klar. Kalori nummer et. No. Oh, mad. Der er det hot. Ja, ja, At have noget, der hedder life LifeStraw. Som life er straw. et suger, man putter ned i beskidt vand, og så suger man i det, og så bliver det rent. Og det er i Afrika. En god ting. Det er sugerøvet rent? Nej, nej, nej. Vandet, man suger op, bliver rent. I Afrika? Altså, man putter det ned i beskidt vand, og så suger man igennem det, og så bliver vandet rent. Det er smart. Ja, det er vildt smart. Øhm, uh, det er så lidt den, den danske udgave. Det er altså en meget sej idé, vedder. men den er vedder. lidt overflødig. Vedder. Det er, er det kakao vedder? og jordbær surer. Oh, Altså det der, hvor man suger op igennem sugerør, og så bliver det til kakao. Ja, man putter noget i glasmælk. Og så suger man op igennem sugerør, og så bliver det enten til jordbærmælk eller kakao mælk. Og det er sådan meget smart, men omvendt, hvad med veder? Det er overflødig. Jeg de heder. Hvad med veder, Sofie? er er slet ikke med. De er så lastige, yeah. Anders Brønberg. Vederne er... Ja, ja. Det er slet ikke. <laughs> det er der ingen, der tager et ord. <laughs> Nej. Må jeg spørge om noget? Næste kategori. Nej, Jens. Næste kategori. Mode. Ja. <laughs> Æm, der har vi... Øh... <laughs> Nej, ikke veder. Det er et tip, faktisk, jeg, den her gang. Åh, oh, tip, ja. Æm, ah. Hvis man har spilt olie på sit tøj, for ja. cyklen for eksempel, mm. så skal man tage et øh, stykke kridt og knuse det, og så lægge det på pletten i to til tre timer. Og så forsvinder den. Jeg øh, skal ikke kunne sige, altså jeg har selv prøvet det hjemme. Men, øh, yeah. og Lotte Heisel laver reklamer for det. Det, man jo også kan gøre, det er, at man kan tage øh, kærgården. Det er også lige meget. Det kan også være bakkedal. Det kan være alt muligt. <laughs> og så kan man smøre det på nogle videre. Og det skal virkelig være tænkt <laughs> Og så lægger du det på pletten i tre til fire timer. <laughs> og ikke, det ved også ikke helt noget, forkert, <laughs> men øh, næste kategori, fint. det er nok godt. <laughs> nej, nej, nej, nej, det er not. Nej, Ja, ja, ja, ja, ja. ja det, er, øh, det er briller uden glas. Og det er sådan set ikke fordi, at det ikke er, altså det er fint nok, fordi dem, der har briller med glas, men uden styrke, fordi det er jo meget sejt. Men dem uden glas, det er bare lidt overflødigt, synes vi. Det føler noget. Hvis I forstår. Ja, vi forstår. Ja. Folk, der går og okay. briller uden glas. Også biler og uden motor. Yeah. Ja, det, det er dumt. <laughs> eller ubladet uden mening. Næste kategori, ja, ja det er jo accessories, så det gør det eller sammensætningen. Accessories jeg? Ja. Gør det noget med veder? hot. Nej nej nej. Den her gang er det lidt specielt. Det er noget der hedder øh, eller det er tis. Tæmmet tis. tis. Hvad hvad det, jeg noget tis? Nej tis bare med tis. Altså fordi at det er, så, det er så god til mange ting. For eksempel så kan man drikke det hvis man er tostig eller smøre det på sig hvis man er forbrændt <laughs> Snakker du om tis altså som urin? Ja. Og du synes veder af Lars, year? Ja. Ja. Jeg forstår ikke de unge længere, Anders, det gør jeg ikke. Skal det der tis drejes ja. gennem de der sugerør? Ja, det kunne man godt gøre. Så Er det shumadroppet? Er, er det mennesketis? Ja, det er tis. Hvis man er ude i naturen, og man er gået i vild lang tid, og der er ikke noget vand, ja. og man er blevet brændt ja, ja. af solen. Og det sker jo rigtig tit, når man er i skoven der. Og det eneste, ja. man kan, det er at tisse. Ja, så drikker man tisset og det på der, hvor man er på brændset, så, så har man det godt igen. <laughs> det er kymmelig, som ligger afgøret for tæt på Christiania, <laughs> alt, alt, alt for tæt på Christiania. Okay, hvad så en Ej, hold op. Det er... Um, tåringe. Hvad for noget? Hvad? Tåringe. tåringe. tåringe ja, det er der med. Ja, ringe, men har Ud med dem. Det ligger ligesom i ordet, men ja, det er rigtigt. <laughs> det er rigtigt, fint. Så er den øhm, sidste kategori. Samtale men da. Ja. Det glæder jeg mig meget til at høre, fordi at hvis, <laughs> hvis det er, man... Altså, tis... Fy, jeg høre om noget, som jeg lige spørger, hurtigt spørger? Altså, lad os ja. nu sige, at man ikke havde det med i en flaske, for eksempel. Ja. Jamen, så kan og den har regnet ud, så kunne så, man bare jo. sidde og sprøjte... Ligesom når du laver haveslangen du skal vaske, så sætter du lige, hvis du mand, mand, ned over for at sprede strålen. <laughs> Sidste kategori. Nej nej. Nej. nej, nej, vi skal ikke gå mere ind i det. Jeg tror, det er en dum idé. Noget videre? Øhm, øhm, nej, ikke videre. Hot, det er, øhm, det, er facts, facts. Um, facts det er, det er om om slanger, det er godt at kunne i naturen, og det er inspiration. Hvad Nej, vi er stadigvæk altså, der er nogle inspirationsmomenter ja. i det der med faks med slanger, det har vi fundet. Ja. Der er noget, øh, <laughs> den er så farlig, at den kan slå en elefant igen. Mm -hmm. Og øh, den sorte mamba er den hurtigste og den farligste dræber. Det er rigtigt. Den har jeg set i øh, Det tager 10 minutter, før man dør. Så man Det er den <laughs> Og den, langste, eller den længste slange, det er net den, er den, den kan blive 10 meter. Prøv <laughs> ved du hvad? jeg tror, du taler om det, du lige her Det er det der trekantsdrama med Peter Hansen og Jeppe Nybo og, og, og hans gamle kæreste, <laughs> som Peter nu har gået fra hans kone for at være... Og Svenning Dalgaard. Netbyton, kan vi få Oh Åh her, Kan vi få not i den kan på vi... samtaleemner ja. Uh, not, det er um, håndskriftsanalyser. Det der hvor man skriver <laughs> sin håndskrift eller en underskrift og så kan folk analysere hvem man er ud fra det. Det er øh, har aldrig været at blive bliver nedhelde nogensinde moderne. Jeg synes, det var en topliste. Jeg synes, at der manglede videre på den, men ellers, og det kan vi så forstå, er ikke moderne. Jamen, så kan vi sige, jeg har en idé. Så i stedet for tis, I har nej, meget nej, nej, meget nej, meget nej, meget nej, meget nej, meget nej, meget. nej, nej, nej, nej, nej, Det er sødt af dig, men sådan skal det ikke være. Men nu holder vi os til tissen, <laughs> og så kan du komme igen på mandafi. Måske er der et videre med, eller onsdag, måske, selvfølgelig. måske er der videre, måske er der ikke videre. Det ville være hip, hvis vi ja, videre var moderne i næste uge. Ja, det, jo, ligesom det er være ligesom break the fashion. Ja, break Men break uh, Men Sofie van Dijk, tusind tak skal du have, og hilse de tre andre i modepanelet. Ja, og pas på dig selv. Det skal jeg gøre. Tak. Ja. Okay, hej. Hej, hej. hej. Vi skal uh, til vores lille quiz. Vi har en lille travlt forstået på den måde, at... Uh, men man må ikke have sådan Nej. noget kissegav. En plade er produceret. 15 nummer mellem 91, og nu sidder de mange kære og hengivende lyttere klar til at høre, hvilket nummer der er dansk nummer. Præmien er som altid en mulepose med påtrykt de sorte spejderlogo, som er skabt og krævet af Jens Branko Poulsen, som jo også er grafisk designer. Det første nummer. Ciao, ding. Inden du tager det, vil jeg så bare lige sige Tillykke, eller tak Til Danmarks Haralds Big Bang ja. Som laver musikken her til os Topmusik <coughs> Når man ringer ind øh, Så gør man det, fordi man mener, at man har øh, en række fuld Ja Så siger man tillidsbingo på det første Man siger, når vi har sagt hallo Så har man vundet Længere den, ikke? 73 gange 20 Og det er altså side, øh, en tillidsbingopose Mulepose, man vinder der Det har vi sagt Okay okay ja. Jeg ja. tager det første ja. nummer ja. ja tak Det er nummer 3 Nummer 3 oh, Hov Halløj Halløj. Tillis Bingo. Tillykke. Hjertelig, hjertelig tillykke. Hvem har vi igennem? Det er Kasper. Hej, Hej Kasper. Kasper, velkommen til programmet. Kasper. Jo tak. Hvor ringer du fra? Jeg ringer ud fra Næstrup Næstrup Nestrup, er det øh, selve Næstrup? Ja, ah, godt vel. Oh. Men øh, Ty i Jylland. Ja. Hvad hedder du, Mården, Kasper. Kasper, undskyld. Det er i Kasper, hvad laver du til daglig? Det er godt spørgsmål. Barbara? Og Patrick Ris. Nåååå, det no. er et godt og solidt job. Er Kasper, det slap i svin eller ved, Kasper, har du været igennem quiz'en før? Nej. Nå, no, har du ikke? Nej. Hvis Kasper siger nej. Næh, hey. Anders, det er jo Ja, men Kasper har været igennem før. Det tror jeg ikke. Jo nej, det tror jeg ikke. Det er ikke, det er ikke fordi, jeg vil efter Kasper, men det tror jeg bare, han Nej, men jeg tror bare ikke, han har. ikke, Kasper bare er helt ærlig. Vi lover dig, vi vil jo ikke efter dig, der er den grund. Amen, jeg har været igennem før. Sådan. Det er nok til mig, Anders. Det er fordi, altså ja, ja. der, der har været en Så åbner en sønderjysk... vi, der vores grænser og lader folk... <laughs> Hvad hedder det, Kasper? Hvor mange uh, svin er der i besætningen? Der er rigtig mange. Og hvor mange er det? 1.400? 4.000? Uh, Nej, nu... Nah, nu vi har fuldt hus, så kan vi vel have 3 4000 slag svine. Tak skal Det er da også en shit. Er der så nogle gange, ja, hvor, I, hvor I tager et par stykker af dem og læser dem ind bag i en mast af og så bare kører dem lidt rundt uh, på de europæiske landveje. Bare for sjov. Ja, uh, det tog jeg Jeg vil snakke så meget om. Det en eller anden grund til, men jeg synes, øh, så længe at... Øh, Kasper kommer længe, igennem... Er, hos... ja, nemlig, altså, jeg har sådan lidt spørger mig noget igennem quizzen før. Det har han ikke, og jeg er så altså bare. Jeg er mistroisk godt. Så sidder vi her og slapper helt af. Kasper er måske verdens sødeste menneske. Det tror jeg. Øh, og så begynder du at sidde og kaste <laughs> selv så meget ned i gyldetanken ned i okay. den lige tur, hvor det virkelig gør ondt jamen, med yes. risetransporter rummet i Danmark. Prøv men at det er, for, dyre. Jamen undskyld. Hvis, hvis landmanden har lyst til at køre dem herfra til Bratislava, og, og det skal tage ham 3 år, så er det det han gør. Det er landmanden, der bestemmer over dyrene, det er grise. På land på højskole, ikke? der stikker de ting op i dem. Bare for sjov. Bare for at sige, at det er et forsøg. Men Kasper, det skal Kasper ikke ruse ind. Jeg prøvede bare ligesom... Kasper, undskyld. Jamen, det... det gør alt nøj. Kasper, når du så ikke så altså, det de Jeg tror at vi har spurgt en. Der er rigtig mange landmænd, der lytter til vores program, og det er vi rigtig glade for. Ja, der er meget at de svin, slagte svin, I har, hvor mange stykker stekflæsk, eller bare stykker flæsk, man vil bruge som stekflæsk, tror du, der vil komme ud af de der 3-4.000 svin? Åh. Oh. Oh, oh, oh. Det ud af snart. Det kunne være snor oplevel til en, til en par stykker. Oh, ja. <laughs> du kan godt regne med, at det vil være til en større byfest. Jamen, prøv her at høre. Hvor, hvor, mange, hvor mange stykker stekflæsk har du lavet ud af sådan en tid... Der. der kan man jo lave mere, tror jeg. også kan man jo lavet 40 ud at side, så har der to sider. Det er 80 gange 4.000. Ah. Det kan man ikke, så må man låne. Kan I huske, Kasper, også kan du huske, for nogle år tilbage, der var der for Ariel, var der sådan nogle reklamer. Mm. Øh, det har der været mange af. for sådan noget. opvaskepulver. Og så var der sådan en kæmpestor paella nede i Spanien, holdt de byfest. Så så man sådan en omgang paella. Ja, det er og så stod der så skulle der jo vaskes op efter det her griseræsvineri med de her øh, paella. Ja, så? Der er et meget sygt dyr i baggrunden. <laughs> Hvad er det for en el, Kasper? Ja, det er en koge. Jeg tror, du det er en, det Der er selvfølgelig en gris. Kasper, prøv lige at holde den helt stille. Altså, dyret. Prøv lige at holde den helt stille. Prøv lige at holde grisen helt stille. Prøv lige. Ja. Har du i den? Ja. Du siger den ikke mere, vel? <laughs> ja, ja. Så kan du lære det. Du snakker bare ikke, når Kasper er her nu. Nej, det skal vi også mene. Undskyld, jeg, jeg, jeg tyggede på, at det var en kris. Hvor er igen? her, fanden, der noget igen? Ej, fan, der ramte dig Kasper. <laughs> Kasper. Undskyld, Kasper. Nej, ja, det gør jeg. Nå, vi jeg kan det. lege, bare <laughs> Nej, det gør ikke noget. Kasper, vi har tre <laughs> minutter tilbage på programmet, og meningen er at vi skal spille et stykke musik, men det gør vi simpelthen ikke. Vi bliver ved med at snakke med dig de sidste tre minutter. Det kan okay. Kasper, ja, det har jeg faktisk ville spørge om før, inden jeg kom ind på stegt ikke? Det er... Ja. Øh, hvad laver man, når... Altså, jeg ved godt, som landmand, så arbejder du rigtig meget. Er det godt? Ja. ja. Kasper, hvad laver du, når du ikke... Når du holder fri. Når du fri? Uh. Uh. Ja. Altså, er sådan en fjernsyn... Nå, no, fra staten her, Kasper. Hvad ser du som Må jeg Station 2. Sådan, Niels Brink. Det er godt hvem, hvem er de? <hørg> de? de? Bemærk, næste gang, du ser Niels Brink. Bemærk, bulen, de har jo hævet. Ej, nej, stop nu. Nå, nej, det er bare hjem, hjemmærksmanden. Prøv at høre. Kasper, hvad er din hvem er din favorit i, i Station 2? Er det Michel Blay? Det er Nils. Niels, der er ingen år eller på siden af Niels Brink. Nej. Kasper, ja. <laughs> øh, jeg har et andet spørgsmål. Vi har slet ikke fået spurgt, Hvor gammel er du egentlig? Ja, det er ikke engang. Hvor, er. hvor gammel er du? Jeg uh, 17 år. Så har du hele livet foran dig. Er det mor til farskår, Er du landbrugselev? Du... Eller er du allerede udlandet? Ja. Ja, men det, jeg er kun landbrugselev. Men, men du, kun du... det, der er ikke altså. det? Nej, det der er der ikke det, det vil jeg ja. sige. Kasper, må stille et personligt spørgsmål. Har du fået en kæreste? Uh, jeg har uh, nu lige nu, men jeg det da haft hjem. Og var, var, var det et forhold, du var glad ved? Nej, så er jeg står nok bag sammen Hvad er det, du er? Kasper, lad os nu sige, at på lørdag. Mm. Hvor så? Ja. Når du ikke ser fjernsyn, når du ikke sidder derhjemme og ser SBS-net eller Station 2, ikke? Ja, og, og jeg tænker, jeg, jeg vil. Kasper, jeg, jeg... Kasper, arbejder du imens du snakker med os? Ja, jeg er lige ved at lukke mig Det kan bare ikke være mere passende. Det kan bare ikke være mere rigtigt. Det har vi gjort i to timer. 56 udsendelser, to timer ad gangen. Damen, der er da en god til at spille tiden. Kasper, øh, vi, svære... vi skal til at ringe af, ja. og så sige, at det har, har været wonnet. den bedste samtale, vi har haft ja. nogensinde i tror jeg. Og du har vundet fem muleposer. <hør> øh, og det er meget ja, simpelthen, det uh, Kan jeg vekslet de mule muleposer der? <hør> til hvad? <hør> til nogle uh, billetter til hendes soko der? Ved du hvad? Kasper? Det må du gerne. Vi giver dig to billetter. Vi ødeløvede altså ikke nogen billetter, nee. men nu, vi giver dig to billetter. Det har du ærlig og reddet fortjent. Er det okay, at mm. vi putter dem ned i en mulepose? Du kan jo bare brænde lortet og smide din gildtank eller gildtank, hvis du ikke vil have den. Du behøver sikkert se på den ulelås. Ja. Men derfor er det også meget vigtigt, for nu lige ved at være slut, at du skal sende en e-mail e til d.r.dk Og så i emnefeltet skal du skrive antallet af slagtesvin lige nu på gården, og så selvfølgelig din adresse. Tusind tak, Kasper, okay. og ha' en rigtig god dag, ikke? Det var altså let. Det er, ha' det, er det godt, også, Kasper. Tak. God onsdag. Det er godt. Ja. Moin. Moin Når oh, nej, vi op mig nu op i Tistad Klokken er i morgen Klokken er 16